Кінь збивав куріву некованими копитами, пінаклоччем вилітала з-під водил і хльоскала зеленкувато в обличчя вершникові. Бараняча кучма зсунулася на очі, вивернутий кожух тримався петелькою за шию, прохолодний осінній вітер шарпав її, намагаючись зірвати з петлі. Вже недалеко Попереду показалися пологі хребти, що набігли один на одного, наче випущені в череду бики під лисими хребтами забіліли будинки резиденції калги султана. Враз гонець різко зупинив коня, зсунув шапку на потилицю, вледівся в долину, по дорозі не квапно наближався невеликий, Кінний відділ. Два вершники, один на буланому, другий на білому в яблуках арабському коні, їхали попереду. За ними йшов слідом загін Сейменів. Гонець зрозумів, калга-султан Іслам Гірей вирушив до столиці на засідання дивану, не знаючи, що трапилося. Помчав назустріч калзі. Спинив змиленого коня на краю дороги, спішився і підійшов до найвищого тепер у краю сановника. «Що скажеш?» – спитав Іслам Гірей. Вонець підвів очі, не розгинаючись. На нього дивилося двоє всевладних людей. калгас з суворим полюдом чорних очей і не менш могутній від нього – вузькоокий з приплюснутим і схованим у рідку борідку обличчям Аталик Іслам Гірея Сефер Газі Примітка Аталик Вихователь Ханича Хай милує мене Аллах від твого гніву високий ханський достоїнку за чорну вість, яку я тобі приніс сонце сонце уста Аллаха могутній хан Бегадир Гірей учора вранці в Гезлеві. Іслам Гірей не зрушив ні одним мускулом лиця, тільки сіпнулася гостра з роздвоєною борода. Повіки Сефергазі звузилася, і крізь чулини, схожі на сліди від прорізу осокою блиснули бистрі зіниці. Він повільно повернув голову до Іслама. Калга-Султан! притиснув руку до грудей і процідив крізь стиснуті губи. Могутній наш предок Чингіс на горло карав вістонів горя. Геть з дороги гукнув на переляканого гінця і вперіщив нагайкою коня. Іслам Гірей намагався весь час триматися попереду Сеферагазі, не бажаючи зустрічатися з ним поглядом. Знав старий хитрий учитель, дивиться тепер в його потилицю і вгадує всі мислі, що рояться в голові калги першого претендента на бахчисарайський престол. Знав, що поділиться своїми думками за теликом «як не сьогодні, то завтра». Але тепер кожна секунда – Важила не більше і не менше, Як зеленоверха чарма, Тепер, коли серце калатало в грудях одне тільки. Нарешті, нарешті, нарешті, Коли очі жаріли жадобою і тривогою, Він не хотів заглядати У вузькі прорізи вік Сефера Газі, Які завжди відкривалися тоді, Коли іслам, Потребував поради. Що, нарешті, він чекав смерті свого старшого брата? Так, чекав. Якщо б Багадир не помер учора, іслам сьогодні на банкеті сам бідправов би його у той дивний світ, де цвітуть сади й течуть ріки. Бездарний, слинєвий віршомаз і боягус – Скільки лицарів погубив марно під Азовом, і все лише для того, щоб ні на штрих не зрушитися з компасного кола послуху султанові. Не зрушитися з компасного кола послуху султанові, вистукували копи та покаміннях. Не зрушитися з компасного кола послуху Ібрагімові, придуркуватому, юродивому. Так, так, я, іслам гірей, присягну. Присягну, присягну. Це добре, що в Стамбулі Ібрагім. Ібрагім шмагав коня нагайкою, бо кожна мить це трон, аби тільки не спіткнувся кінь. Сафар-газій витримав час, поки вгамується буря а в душі шаленого іслама, потім порівнявся з ним, сказав, «Грячий розум – виграш у бою, холодний розум – перемога в політиці». Сповільни свій крок, іслама. Там попереду не ворожі обози і не жерла гармат. Там снується павутина змов та інтриг. Там уже Закишили змії підступності і злоби. Мечем не візьмеш її, а тільки гнучкою мислю. Сефер Газі розталив повіки. Що ти вирішив робити, Ісламе? Сьогодні їду в Стамбул. Негоже думаєш. Чи слід вождеві йти попереду війська і першому приймати на себе ворожі стріли? а якщо він прийме тебе за посланця від твого брата Мухаммеда, який теж нетерпляче чекав смерті хана? Сефер повернув коня вліво і подався почет калги султана понад бодраком землями Яшлавського бея. Не потрібен нам сьогодні парадний в'їзд, продовжував з незворушним спокоєм. Сефергази, ще маємо час, нам краще непомітно, ущелиною зайти в Ал-Шламасарай і почекати там вірно тобі, молодшого брата, Нуреддина Кримгірея, шлигінця в Качу, і подумай про подарунки Ібрагіму. За хвилину один з сейменів скакав через. Біасальські верхи до резиденції Нуреддина. а іслам з сефером Азі поволі їхали попри Вапнякові скали Бакла. Ми на землях Яшлава, порушуємо мовчанку Аталик. Приказка каже, що там, де ступить копито ханського коня, те ханське. Та це далеко не так. Яшлавський бей, що правда, слабкосилий. Але є мансури, ширіни, ті і сильні. Позаду тебе ступає сотня, капекулу, дверних рабів твоїх сейменів. Ханові треба на когось опертися. Хто буде в тебе правою рукою? Чи думав ти над цим, ісламе?